смішний навіть у поведінці вісімнадцятирічних тилиць. Це інтригувало і драгувало його. Може, холодна, як айсберг чортизна, але десь у глибині душі визнавав, що, як для законної дружини, така цнотливість навіть поховальна. Одного разу вона попросила його зупинити машину біля кав'ярні ретро. «Дуже хочу кави, може, в тому?» сказала так невпевнено, ніби вибачаючись за завданий йому клопіт. «Юхим...» Аж несподівано для себе самого перейнявся хвилинною, давно забутою ніжністю і велемовно Золотко. В копчим річ, слово королеви для мене закон». Вони сиділи в затишній напівтемряві, напівпорожній кав'ярні. Сентиментальний музичний фон, здається, оркестр Поля Моря, створював ненав'язливу атмосферу інтимності. І вона тихо говорила про своїх хворих, нещасних батьків. Про сина й доньку, які зовсім забули її, про те, як славно їй сидіти ось тут із мужчиною, а не стояти в гастрономній черзі. Голос її бринів, як далекий струмок, і ніжно заколисило б'юхима. Проте підсвідомо, одна настирна думка, запросить вона до себе чи ні сьогодні, чи коли, свердлом прошивала мозок, і якби не зої незастереження застереження, їй бо він цього ж вечора спробував би ризикнути. Вам подобається тут? — Мені так добре зараз, я просто щаслива, що ви погодилися посидіти зі мною у цьому ковчезі. — Кішечко, твоє щастя зі мною попереду, — самовдоволено подумав Юхим, але вражено і занепокоєно зиркнувши на неї, голос сказав. — Як же тобі мало треба? — Бо я багато маю, — засміялася Силована, а те, що ви називаєте «мало», для мене дуже багато важить. Юхим розгубився. Він не любив її звички грати словами, плутався в тих напівтонах її думки, почував внутрішній дискомфорт від її парадоксального розуму, що, здавалося, просвічував його юхима наскрізь, мов рентген. Одне йому ясно як день. За п'ятнадцять років самітного життя вона, хоч як там уже їй було, не скурвилася, не озлобилася, не стала прагматичною хижою, як дика кішка, і що Юхибові не вдається її приручити, як інших одразу, без зусиль, з кавалерійського наскоку, мабуть, це закономірно. Він зітхнув. Доведеться повозитися. Навіть цікаво, незвично. Про що вона тепер мовчить? Аби тільки недовго затяглася ця прелюдія. Когось, певне, дуже любила, що так і лишилася сама. А он яка налякана. Нічого, розлюбить. Звісно, мужчині в його літах безглуздо корчити себе за лицяльника і вдавати шістнадцятирічного Ромео, коли він уже все знає наперед. Завтра або ще й сьогодні вона так само, як всі її попередниці, лежатиме на його плечі, шепотітиме йому на вухо різні жіночі дурниці, і безсоромно, і соромливо горнутиметься, горнутиметься до його розігрітого тіла усім своїм, і цими тугими, повними грудьми і оксамитом попервах полохливих, а потім податливих стегон, і м'якіттю шовкового живота. Це він на пам'ять знає співвікового досвіду свого багатого на пригоди чоловічого життя. І нічого нового тут не може бути. Одначе, заскочений зненацька такими небайдужими дослідницькими думками, юхим усміхаючись, незграбно заволтузився і наїздивований, може, підемо, ніби похлинувшись думкою, поспішно мовив, «Ні-ні, по посидимо ще». Тобі ж тут подобається. Але дачкувата кров підтоптаного Дон Жуана мала повернутися у своє сонне русло. Йохим не дасть нагоди спостерігати його тріумфальний хід зі списом на поготові і дамою під конвоєм отим молодикам та юним шльондрам біля входу в кав'ярню. Ото був би спектакль. Він задоволено хмикнув і, хазяйновито, поклавши руку на її пальці у срібних перснях зовсім роздобрілим голосом про туркотів. «Ти ж з роботи, Чого це я осел, взяв одну каву? Може, попоїла чогось? Юлія розриготалася. Ні, вона красно дякує. Поїзд уже пішов. Втім, ну, може, одненьке тістечко і ще одна кава. Не розорять його? А їй не завадять. Ти розумієш, я ділова людина, то він Юлії, припаркувавши машину біля її під'їзду. Мені просто ніколи займатися амурними прилюдіями. Ти подобаєшся мені. Я обіцяю, що буду тобі меценатом і другом, адже ти аристократка по духу, а живеш як злидарка. Я возитиму тебе на мерседесі. Знаєш, скільки дівчаток позирають на нього? Завтра ми підемо в ресторан, буде окремий кабінет і меню, як на дачі в Форосі. Тобі служитимуть, як цариці. Ми відсвяткуємо мій надцятий мільйон у баксах. Так що тобі й не привидеться. А потім поїдемо до мене на вілу. Нас повезуть з вітерцем. Вітру не буде, меценати. Бувайте. Юхим скопив її руку. Невже він щось не так сказав? Оце, чортів мільйон! Від власної водимовності азарту щедрого обіцяльника йому на мить стало ніякого. Оце так. Він купляє її? Та вона стільки не варта, чортова лялька, як заморожена, а щойно ж голубку і янголом небесним співала. Він роздумливо спантеличено стишив голос. І такої власної волемовності йому стало весело, і азарт щедрого обіцяльника подесятерився. Хіба ти не заслужила на більше? Мені нікуди дівати гроші, як рез проти тебе. Ну, будь розумницею. Невже ти проженеш мене від порога, навіть не напоївши чаєм? Хе, як негарно з боку такої шляхтанки. Чого ти боїшся?